По полам обидві шаблі. Козаки з досади покидали об землю й хрести. «Ну як же нам тепер скінчити?» Каже Петро, розгорячившись, і вже забув про мирову. «Давай боротися або стрілятись на пістолях. Нехай мені ніхто не доказує, що я не справився із запорожцем Туром. К нечистому зборонням!» Важко дишачи, каже, запорожець. порожець. «Хлопіяча забавка! Да ти ж мене й не брязкнеш так об землю, щоб тут мені й содухи!» А вже радіше я піти до чорта в зуби, аніж дати бранку. К нечистому пістолі невелике диво посадити кулею чоловікові в голову. А є в нас, коли хочеш, турецькі запоясники, кинджали, однакові завздовжки і одного майстра. Схопимося за руки по стародавньому звичаю, та й нехай нам Господь милосердний отпуска наші гріхи. Узяв у чорногорця булатний запоясник, приміряв до свого і подав Петрові. Потім схопились ліворуч та розпочали знову герць, лютий, страшніший першого. «Е, дорогий побро! – крикне Чорногорець. – Кінчай, боржі, бо вже одне погоня! Не бійся! – каже Кирило Тур, задихавшись. – Поки підоспіє, закінчимо діло. «О, Боже, спасителю! Синаші їдуть! – закричала Леся, глянувши на дорогу. А то стояла все немов нежива коло чорногорця, дивлячись на страшне одноборство. Справді, по полю мчались козаки. Перед усіх поспішав Сомко, за ним поволоцький шрам, за ними ще півдесятка комонників. Скоро виїхали з Гаю. Зараз загледіли на узгір'я наших рубак. Небо вже на сході сонця почервоніло, і шаблюки блищали здалеку, як красні блискавиці. Не вонпив старий шрам, що його Петро укладе Тура. Дармо, що Тур такий коренастий. Як же покидали козаки шаблі, да взялись за запаясники, так його в душі похолонуло. Не раз би в такому одноборстві падали перед їм обидва разом. Так же ж і тут сталося. Доскакує самкою з шрамом до провалля, аж Кирило Тур із Петром дали один одному в груди так щиро, що й повалились обидва, як снопи. Чорногорець зараз кинувся до свого побратима, а до Петра. Забула сердешна на той час і стид, і дівоцький сором, затулила йому хусткою глибоку рану, а сама так і впала на його. Плаче, голосить, серденьком називає. Що їй тепер і той ясний жених, і те гетьманство? Гаряча кров б'є з рани в Петруся, промочила хустку, обмиває їй руку. Якби воля отдала б тепер Леся душу аби оборонити от смерті козака, що так щиро одважив за неї свою житнь. Уже й шрам з гетьманом, об'їхавши байрак, прискочили до того бойовища. А їй байдуже, вона плаче, вона вбивається над своїм Петрусем. «Годі, доню, – каже Шрам, – слізь ми рани не залічиш. Дай лиш ми перетягнемо її поясом. Ще, може, не зовсім лихо. А Сомко, щоб помагати Шрамові або лютувати на комишників, він замість того сам давай рятувати від смерті Кирила Тура. «Бідна, – каже Турова голова, – я думав, ти тільки жартуєш зі мною по-давньому, аж тебе справді заморочив нечистий. Лучше б мені до віку не женитись, ніж оце бачити в тебе без пам'яті і гласу». А проте йому й байдуже, що молода його розливається слізьми над іншим та взиває серденьком. «Не знаю, пане Гетьмане, – каже Шрам, – яке в тебе й серце, щоб возитись коло сього собаки. А що ж, батьку, хіба так оце його й покинути? Да нехай би й пропадав ледащо, як заслужив. Ні, батьку, він не так думав, виручаючи з біди мою голову. Виручаючи з біди мою голову, а тепер трохи не згубив тобі молодої». Молода батько знайшлась би й друга, а Кирила Тура другого не буде. Леся дослухалась до його мови. «Так от і як він мене любить!» Подумала собі Небога, і серце її навіки від от самка отвернулось. Шрам тож посупився, хоч і не сказав, да подумав. Йому жаль січового розбишаки, а що мій Петро лежить без пам'яті, проте йому й байдуже. А сумку не байдуже було й до Петра. Упоравшись коло запорожця, кинувся сюди. «Що, пан Петро, чи є надія?» – питає Шрама. «Візьміть мою опанчу та припніть між до коней». «Гляди вже, пане Гетьмане, свого запорожця», – каже понуро Шрам. «А в пана Петра єсть батько». Та знявши з себе рясу, і прип'яв до коней. Положили на рясу між двох коней Петра, да й повезли до подвір'я придержуючи.